Підведи з постелі недуги. Євгена з зеленого медбрата чи топак фельдшера всі у відділенні звали Женькою. Його й фігура якось не дозволяли назвати цього ще навіть не юнака Євгеном. За два злишком місяці, що після медучилища, зарекомендував себе Парубчак непогано. Знав і як уколи робити, і процедури, і з крапельницею вмів поводитись. Відповідальний. І з хворими був підбадьорливий і м'який. Тож ті, кому за сорок, ставились до Женьки не як до медбрата, а як до медсина. Чи принаймні медплемінника. Тож відділом доручав йому вже й палатою важких опікуватись. Того дня Женька заступив на чергування не в натхненні. Замість того, щоб на тусню піти, мусив іти на те чергування. Але все оглянув, усім добре слово сказав, поставив нову крапельницю дядькові Степану. Цей довго лежить у відділенні, тож він до фельдшера «Женько», а той до нього «Дядь Степ». Знов погіршило дяді. Палату для важких перевели. На крапельницю підсадили. Женці кортіло розпитати, як там тусня минула. Тож вийшов у коридор і за мобільник. Привіт! Ну що там?» «Вже порозходились? А хто був з наших?» «Та ти що? Ніфіга собі! Та ти що? А він що? А вона?» Проходили повженьку хворі і лише усміхались. Діло, мовляв, молоде. «А валька йому тіпа що?» «Капєць! А натька їй тіпа що? Капєць! Ну діла короче!» Видно, вирували неабиякі події на вечоринці, тож було шкода женці, що він таке пропустив. І хотілося побільше розпитатися. Хвилина йшла за хвилиною, хвилина за хвилиною, хвилина за хвилиною, і вже телефон пропищав на підзарядку, а женці-то все байдуже, він увесь там, на пропущеній вечоринці. Аж раптом лусь! Дверне скло в палату важких розбилось, і скалки посипались на медбрата. Він за двері. Що таке? Це, виявляється, сусід дядька Степана, не докликавшись фельдшера, пляшкою ліків пожбурив у шибку і тільки перелякано показує нас сопалатника. Женька злякано глянув. І от і тирів. в крапельниці давно закінчились. Сигналізатор тупо тривожив. Біп, біп, біп, біп, біп, біп. Дядько Степан лежав нерухомо, синюшний якийсь. На шум хутко посходились перелякані медсестри. Підкрокував лікар. Пульсу нема, зіниці розширені. Женька стояв в одній мірі, мов заворожений. І тільки коли каталку з тілом дядька Степана вивезли з палати, вийшов слідом, наче не своїми ногами. Поверталася женці свідомість жарким приском у мозок. «Це через мене! Через мене помер дядько Степа! Що ти за медик? Вбивця, вбивця!» І Євген вирішив тут таки, в лікарні, подбати хоч би за померлого пацієнта, за посмертне життя. Не чекаючи ліфта, збіг на три поверхи нижче у лікарняну каплицю, взяв записку гравку для поминань, тримтячою рукою набазграв ім'я небіжчика, віддав служниці. Запалив свічку і, дивлячись на вогник, лиш шепотів посинілими губами «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Зайшов священник. Тільки одне ім'я сказала служниця. Пан отець заглянув на хвильку до вівторя, вернувся з книгами, розгорнув і почав службу. Євен слідом за батюшкою лише повторював. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Та трохи згодом жар у мозку почав ніби влягатись. І він став помічати, що служба йде якось ніби не так. Він не раз і не два бував уже на похоронах, а потім і на панахидах. І щось йде ніби не так. Щоб як колись розслабленого словом божественної своєї благодаті скоро недужого раба свого Степана підняв з постелі і здоров'я дарував, Господу помолимось. Господи, помилуй, промовив слідом Євген. «Щоб відвідав його за вітанням святого свого духа і зцілив всяку хворобу, що в ньому перебуває, Господу помолимось!» «Господи, помилуй!» – промовив Євген. «Того, хто лежить хворим на постелі і смертною раною уязвлений, підніми!» – вів далі священик. І Євгена осяяв нарешті здогад. «Служиться не панахида за упокій померлого». А молебень за здоров'я недужого. Чи то я з опалу не на чорній програвці, а на червоній, ім'я написав, чи то батюшка, що переплутав? Дебіл, ти чого тут? Дуй наверх у відділення, всі тебе шукають. Навіть головний примчав. Почувся злий, захеканий шепіт збоку. Це зайшла до каплиці медсестра Леся. Євген махом перехрестився і в двері. Господи, не суди мене в ярості твоїй, спаси мене ради милості твоєї, донеслося лише навздогін. Євген, знов-таки, не чекаючи підйомника, перестрибуючи по три сходинки, побіг у відділення, вихором у палату. І знов заціпанів. Дядько Степан лежав під крапельницею з легким рум'янцем, схиливши голову з блаженною усмішкою.